Тоді учитель зважується і бере дитину на руки. «Хто тебе залишив? Хто?» А що дитина відповість, коли їй якийсь місяць-другий кліпає безвієми повіками, морщить безбарні брови, плямкає губами, шукаючи цицьку невдоволено сученішками? «Ходімо до села». Вчитель іде через ліс, тулить немовля до грудей. На сільській околиці, на белебні хата під стріхою, сіни позападали в землю. Може тут щось скажуть? Може тут признають немовля? Двері всі не відчинено, а у хаті пустка. Так наче тут ніхто і ніколи не жив. Учитель іде поволеньке до сусідньої хати. Чи є тут хто живий? Обізвіться. Ніхто не обзивається. Не плач, дитино, знайдемо твою матір. Десь вона має бути. Назустріч вулицею тупці якась тітка. «Чи не знаєте, чи є це немовля?» – питає вчитель, протягуючи до неї дитину. Тітка злякана дивиться на нього, похапливо хреститься. «Не моя дитина?» – каже тітка і понуро ступає своєю дорогою. й грабарка, повискуючи колесами, погупуючи, Обіддям коліс. «Заснуло?» Питає карпогнило квас, Киваючи на дитину в учителевих руках. «То куди несеш?» «Клади на грабарку, завезу!» Учитель Пилип чує і не чує, горнучи чи дитину до грудей. «Знайдемо твою матір, знайдемо!» шепоче сухими губами. Він йде пустельним сільським шляхом, і коли побачить кого на обійсті біля хати, показує дитину і питає, «Не знаєте, чия дитина? Хто його мати? У лісі знайшов?» І ніхто не знає. І усі мовчать. І тоді учитель питає в дитини, «Може, ти скажеш, хто твоя мати?» Ходімо до мене, ходімо, але немовля мовчить, немовля не знає і не скаже, у нього ніколи не буде матері. Хто ж відцюрався від тебе, хто відцюрався, мовчить білий світ, не відповідає. Кінець озвученої книги читала Надія Кашпировецька «Київ, 1990 рік».